Priatelia, Milana Ľubka vás aj v tomto období veľkonočných sviatkov pozdravujú a želajú veľa radosti v duši a veľa jarného slnka na oblohe. Pre nás kresťanov sú veľkonočné sviatky najvýznamnejšími sviatkami v roku, počas ktorých si pripomíname umúčenie, smrť a skriesenie nášho pána a spaziteľa Ježiša Krista. Mnohé veľkonočné symboly a tradície majú však hlboké korene v pohanských zvykoch. Staroveké civilizácie už v predkresťanskej dobe slávili príchod jary ako obdobie oslavujúce prebudzanie prírody a plodnosť. V dnešnej, modernej dobe sa ľudia môžu slobodne rozhodnúť, čo alebo kto je pre nich prioritov. Záplava čokoladových zajačikov, vajíčov, kuriatov, ale aj korbáčov v obchodných domoch je znakom bezbrehej komercie, snahe zarobiť, a poprieť kresťanský význam Veľkej noci. Na Slovensku to vlastne dobre poznáme. Zvyknutí sme na bohatopresveté stoli s tradičnými veľkonočnými jedlami, ako šumka, vajíčka, jahňacina, zákusky a koláče. Na veľkonočný pondelok prebieha známa oblievačka alebo šibačka, keď mladenci chodia po dedine, aby vyšibali korbáčom alebo obliali studenou vodou dievčata a tak im zabezpečili zdravie, krásu a plodnosť. Dievčata ich za to obdarujú maľovanými vajíčkami a štedrým pohostením. Veľkonočné tradície sú hlboko zakorenené v národnej kultúre. Zachovávajú sa ešte v niektorých dedinách, ale v mestách pomaly vymierajú. Toto veľkonočné dedictvo predošlých generácií udržiavajú ešte vo svojom repertoári folklórne súbory. Tak sa zachoval aj staroslovanský rituálny zvyk vynášanie moreny, konaný zvyčajne na smrtnú nedeľu Morena, slamená figura v ženských šatách, sa za sprevodu piesni vynáša z obce, zapálí sa a hodí do potoka. Morena reprezentuje zimu, smrť a chorobu. Jej zničenie symbolizuje definitívny koniec zimy, má priniesť jar, úrodu a zdravie. Podstúpil si smrť Láskou mal si ma rád porazil si smrť viac už nemám čoho sa báť viem, že mňa a celý môj dom raz privedieš k sebe pred svoj trón porazil si smrť lebo blízko si túžil ma mať Sám si vstúpil až tam Kde nikto už neveril Že ujde tvám Tak prosím Vojdi aj dnes A odval ten kameň Čo nevládze miest Ty sám si vstúpil až tam Kde nikto už neveril Že ujde tvám Tak prosím Vojdi aj dnes al ten kameň čú niebazem Ako sa slávia veľkonočné sviatky vo svete? Je to rôzne. Napríklad vo Švédsku a Norsku sa deti prezliekajú za veľkonočné bosorky, chodia po domoch a dostávajú sladkosti. Pre dospelých sa organizuje pivný festival so špeciálnymi druhmi piva. Španielsko sláví veľkú noc po celý svetý týždeň, tzv. Semana Santa. Slávnosti vrcholia tradičnými procesiami, s bohato zdobeným oltárom s Ježišom a panou Máriou v životnej veľkosti. Na gréckom ostrove Korfu zvyknú hádzať hlinené hrnce z balkónov, čo symbolizuje zbavenie sa toho starého a privítanie nového. V USA prežívajú Veľkú noc ako rodinný sviatok, spojený s hľadaním farebných vajíčok, ktoré deťom skrýl Veľkonočný zajaček. Južná Amerika prežíva veľkú noc viac nábožensky. V hlavnom meste Argentíny majú roziahly areál, pripomínajúci ulice starovekého Jeruzaléma a jednotlivé biblické postavy sú stvárnené v životnej veľkosti. Na symbolickej gogote stavajú 18 metrovú sochu pána Ježiša. Niektoré krajiny chápu veľkú noc pomerne drasticky. Napríklad v mexickom meste Suda Santos si mladí chlapci nasadzujú na rameno ťažký drevený kríž a nechávajú sa bičovať. Na Filipínach sa niektorí veriaci nechajú nielen bičovať, ale podstupujú skutočné ukryžovanie ako prejav pokania, aby si u Boha vyprosili pomoc pre svojich blízkych alebo aby ďakovali za všetko, čím ich Boh obdaroval. Ty król nie, przepieś cię krzywo słów na Uprostred všetkých svedských veľkonočných symbolov a zvykov sa pýtame, kde je Kristus, kde je kríž, kde je pokáň a nový život. Kristus neprišiel, aby naplnil ľudové zvyky, ale aby naplnil zákon. Ani Biblia o nich nehovorí, ani ich nepotrebuje, lebo Veľká noc nie je o jary, ale o väčšnosti. Nie o tradícii, ale o pravde, ktorá zachraňuje. Kristus za nás ukrižovaný žije. A ponúkaj nám svoje víťazstvo nad smrťou. Týmito slovami sa pýtala vo svojej úvahe sestra teologička Anna povolný stanu z Vojvodiny a pokračuje. Biblia hovorí, Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný za nás. Nie zajačik, nie vajíčko, ale baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Veľká noc je o utrpení, smrti a vzkriesení pána Ježiša Krista. Je o Božej milosti, ktorá nás zadarmo ospravedlňuje skrze vieru v Krista. Nemalujme teda len bajička, malujme pravdu Evanielia do srdc tých, ktorých milujeme. Veď on žije a on sa nevracia vo výzdobe, ale v moci Ducha Svetého do pripravených srdc. Anička povolný vo svojej úvahe pokračuje. Čo sa to stalo s dnešným svetom? Namiesto toho, aby sme odovzdávali vieru, ponúkame folklór. Namiesto toho, aby deti vedeli, kto a prečo stal mŕtvych, vedia, koľko kráslic namalovali. Namiesto pokania robíme výzdobu. Martin Luther povedal, nie skutkami, ale vierou sme spasení. Avšak viera, ktorá nemá obsah, je len farba bezplátna. Naša sestra Anna povolný stano vyzýva, aby sme sa zamysleli. Môže zajaček spasiť dušu? Vie vajíčko priniesť odpustenie hriechov? Kde je kríž v našich domácnostiach? Kde je svedectvo o vzkriesenom v našich rozhovoroch? Tradícia nie je zlá, ale ak prekryje pravdu Evanielia, stáva sa len karikatúrou Veľkej noci. Kristus nezomer preto, aby sme z veľkej noci robili jarmočné divadlo. Zomrel preto, aby sme mali väčší život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3. kapitola 16. verš. Teda nie zajačika, nie kuriatko, Boh dal svojho syna, a bolo to kedysi dávno. Daniela Horinková, kedysi dávno. Kedysi dávno zajali ťa, pane, keď pícha s mocou vláddy zbožnosti a dnes ťa znova hrdo zajímame, cítia sa silný v svojej múdrosti. Kedysi dávno zradili ťa, pane, do plášťa krvi vrhli nevinu. Aj dnes ťa mnohí opúšťajú zradne moračej v sláve biedy zahynú. Kedy si dávno súdili ťa, pane, žiarliví vláci Tvojho národa, a dnes ťa opäť na súd vydávame, keď láska v svete je len náhoda. Kedy si dávno týrali ťa, pane, smiali sa spúrne Tvojej bolesti, i my ťa zlobou mučievame zjavne, v kvapkách sa rubín leskne na lístí. Kedy si dávno zabili ťa, Pane, ocot a krince tomu na kríži, A dnes sa v srdciach zás rodia sny plané, zastrpiš pre nás, drahý Ježiši. Kedy si dávno položil si život, nakloniac hlavu trním venčenú. Pre ľudstva hriechy umrel si tak clivo, dnes v nebí chystáš verným odmenu. Môžem. Oh Každoročne sa počas veľkonočných sviatkov čítajú v evanilických kostoloch Pašie. Na smrtnú nedelu začína pašiový text príbehom zlyhania človeka v záhrade 1, ktorý, a prostrední sú neho všetci ľudia, stráca spoločenstvo s Bohom. Adam zarešil, ale nádej pre ľudstvo nachádza v liste rímskym v 5. kapitole slovami. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Tento pašiový text priamo ukazuje na Krista. Na kvetnú nedeľu triumfálne vstupuje pán Ježiš do Jeruzalema, tam vyčistí chrám od peňazumencov a predávačov, ustanoví sviatosť večere pánovej na zelený štvrtok Vedia, z čoho čaká, modli sa v gecemanskej záhrade takto: Oče môj, ak ma tento kalif nemôže minúť a musím ho vypiť do dna, nech sa stane tvoja vôľa. V gecemanskej záhrade ho po Judášovej zrade zatýkajú a je predvedený na výsluch pred veľkňazom a pred Piláta. Pašiový text na Veľký piatok uzatvára históriu utrpenia a smrti nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Ten, na ktorom rímsky miestodržiteľ Pilát nenachádzal žiadnej viny, je nim na nátlak a hlasný krých židov ukryžuj ho, ukryžuj, odsúdený. Následne si Pilát umýva ruky a hovorí čistý som od krvi toho spravodlivého. Da však volá Krv ho na nás a na naše dietky. Potom Ježiša zbičujú, ponižujú, korunujú trňovou korunou a zabávajú sa tak, že ho bijú palicou a opľúvajú. Nakoniec ho viedli na Golgotu, kde ho spoločnosti dvoch lotrov ukryžovali a rímsky vojak dokázal svoje katolské majstrovstvo, keď prepichol pánov bok, z ktorého vyšla voda a krv. Prečo? A pre koho musel postúpiť Ježiš potupnú smrť na kríži, sa spieva krásnej známej piesni Golgota. Agnello, je et Pašiové texty čítané v kostoloch navodzujú krásnu duchovnú atmosféru Veľkej noci. Pre naše detičky sú možno ešte príliš ťažké, preto ich krátke zhrnutie na zapamätanie ponúkame v následovnej básničke, ktorú zarecituje ešte detským hlaskom Silvinka Riečanová. Lubomíra Slobodová otvor svoje srdce Veľkú noc už hlása nebeská obloha, Takto ju vidí svet, čo nepozná Boha. Rozkvitnuté stromy, vtáčiky a včely, zajačkov, kúriatka, barančekou bielých. Plný dom kúpačov voňavky korbáče, na stole dobroty, mamkyné koláče. Otvor svoje očka, veci Božie dieťa, veľkonočným časom písmo prevedieťa. Na smrtnú nedelu pán vraví o smrti, na kvetnú nedeľu obsypú ho kvety. Na zelený štvrtok večera pánová a na veľký piatok na Golgote skonal. Na bielu sobotu Ježi v hrobe leží, keď prišla nedeľa, stal z mŕtvych syn Boží. On zomrel za teba, tak hriechy tvoje zmil. Stal z mŕtvych a žije, aby si aj ty žil. Ježi spolu s otcom na nebi kráľuje Chce byť stále s tebou, lebo ťa miluje. Otvor svoje srdce a počuj Boží hlas, ktorý volá teba, volá aj všetkých nás. Znie, po zmrtvých v stálom pieseň chvál. On krásny je, kto sa jemu vyrovná. Na veky bude stáť, Na veky bude stáť. tá na skláňa rǫ, a všetkým, všetkým je bijom. Na wieki będzie stał. Na wieki a všetkým, všetkým mýjom. je bijom. A spievať chce, o smrti v celom pieseň chlapa, ktorý raz mrel, aby s otcom smeril nás. Na veky bude stáť, veky bude stáť raz baránko by na skláňam rast a všetkým je mýom. Na veky bude stáť, hodináť raz baránko by trošku, koleno a všetkým je mýom. kamenky múdrosti Jediná veta, v ktorej je zhustené celé kresťanstvo. Neexistujú iné slová, ktoré sú schopné dať ľudstvu väčšiu nádej ako tieto. Ježiš vstal z mŕtvych a žije. Kristovo vzkriesenie je zárukou toho nášho. Ježiš otvoril dvere spasenia pre všetkých, ktorí v neho veria. Kto je Ježiš? Najväčší muž v histórii. Nemal otrokov, ale volali ho pán. Nedostal vedecké certifikáty, ale volali ho majster. Lieky nepredpisoval, ale povedali lekár. Nemal armádu, ale králi sa ho báli. Nevyhrával vojenské bitky, ale svojou láskou a učením si podmanil svet. Nedopustil sa žiadného zločinu, ale ukrižovali ho. Pochovali ho do hrobu, ale dnes žije. Milí priatelia, želáme vám pokojné a radosné prežitie veľkonočných sviatkov. Veríme, že pre vás nebudú len sviatkami jary, ale že precítite ich pravý duchovný zmysel Veľké vykupiteľské dielo Pána Ježiša z lásky k nám všetkým, aby sme nezomreli na veky, ale po našom fyzickom odchode z tejto zeme žili s ním večne v nebeskom kráľovstve. Želáme vám zdravie, šťastie, lásku, pokoj v duši a hlavne veľa, veľa Božieho požehnania. Drahý Pane Ježiši, Ďakujeme Ti za Tvoju obeď na kríži kvôli nám, nehodným ľuďom. Počas svojho pobytu na zemi si nás učil byť lepšími. Kázal si o kráľovstve nebeskom, uzdravoval nemocných, potešoval trpiacich a žalostiacich. Ďakujeme Ti z celého srdca, že si prijal poslane vykúpiť hriešné ľudstvo. Prosíme Ducha Svetého, aby myšlenky na Tvoje utrpenie viedli našich poslucháčov k úprimnej, kajúcej ľútosti a prosíme o dar viery, aby u nikoho z nich nebola tvoja obeď na kríži márna. V tom nám, pane, prosím, pomáhaj. Amen. Víťa!